Elisak zuela jakitatea eta poderea salatu du lapurdi600unta behatzie Elkarteko Michelle mendiburuk. Eta bakearen aldeko parioa egin ordez jendearen ignorantzia erabili zuela gerlazalekin bat egiteko. Lehen mundu Gerlaren inguruko bilduma hau argitaratzeko nabarralde eta lapurdi seihunta behatzi elkarteak elkartu dira. eta eneko bide gainen datu etaz gain, hainbat lekukotasun, emaiten dituzte beste hainbat idazlek ere. Batz ere senpere inguruko hainbat bildu ditu Michel Mendiburuk, astapen batean ego euskal herriko biztan begirako lan bat pentsatu zela espikatu digu berak. Bai, ematen du, ego ez dakitela gauza handi, gerla horretaz, gerla izan dela, baina no, nola pasatu den, ta horren ondorioak zer izan diren, ematen du ez dakitela gehiagi, eta nabar eskatu ziguten, alapordein milasioen eta bederaziko eri, jan artikulu zerbait egiten alginuen. Eta horri buruz, lotu gira, dokumentatu, eta gure memorioan gordiak ziren gauz batzu, agertu ditugu Liburuska hortan. Badira alde batetik zenbat kiorokor batzu, enekobide gaineke maiten dituenak, eta bestetik tokiko lan bat egina, senpereren adibidearekin, eta hortan salatzen duzu bai lehen gerlan, bai bigarrenean, eta bai gerora ere, elizaren papera. Bai, senperen eta bertze tokietan bezala, izan dira beti gerlaren aldikoak, gerlaren kontrakoak, eta partikulazki senperen bat zient bertso batzu famatuak, matxinenak, Gordiak izan direnak, eta luzaz gordiak izan direnak, nila behatzen, eta laroi eta metzien txipi gintunak lehen aldikoz, gure ustez, eta orai agertzen dira. Baina bertsuoiek jendek bazazkaten bernein kai eta guk bi kai erretan atxeman ditugu bertsuoiek. Gerlaren kontrolkoak dira, izi garriean, matxinek berrak modatuak bertsuoiek. Zinerzainare garrieak dira bertsuoiek. Eta gara jartan jende hainitzeketzakien irakurtzen edo idazten, eta Elizak paper berezia zuen. Bo, ez dut eh, gaukko mentalitaterekin ari gira kondatzen, baina jakin behar da, gara jartan Eliza bere osotasunean tasunean bedaren idazten zuten apesak gelaren alde zirela, egotik itxutoki gelaren alde zire, eta senpereko barbie bat partikulazki bertsekin batera. Gertatzen da, jende batzu kontra ziren, matxin bezalako batzu kontra ziren, eta horiek ere beren erabakiek hartu zuten kontra izateko. Nahiz eta bera ere gerla egin zuten, bereno gerlaren kontrakoak ziren. Ta egungo gizartea horren arabera, molatu dela ere aipatzen duzu. Bistan da, gero ondoriak izi izan ziren, horren gerla irabaziz zuten, frantzasek irabaziz zuten, bistan da, bereno hipereskoalera kateatuta gelditu zen. Dena Eliza eta Elizaren inguruan mogitzen zen, eta... Béldur bat, apesek zuten demorartan, béldur bat, izi garria komunizmoaz, izi garria. Nun, erraten zuten, ba presi bokale komunista bostkatzen zulakoak, guad, akitzeko, dieztosari, ustea. Ez zuten, a, eskoleria ikusten zuten, garbi, elizkoia, etzen berzez zerbit, uh, lanerako greba zerbit mulatu eta kontra, komunistatutxu horiek, komunista Dena Dena horren inguruan kateatu gelditu gilditu urte hainitzetan, eta denak uste du akord gire lakutiko gure berra errateko, 2000, enbatak kolpia emantzuela eta haustura zela. Gerozik uh, pixu hori apalagoa da? Ba, beti nahi eta transmisione bat izan da, itxan entzon ditugu, kolegeo tan, liceo tan, pesecitan, o ditugu eta horrek txigitzen du eta gure buruetan oraingo gogriak dira. Ángel Recalde zuzira nabarraldeko arduraduna, espikatzen alegozu nondik sortu den ekimen hau? Bueno, aldizkaria, esan bezala, ba, bueno, pasan urtean 100 urte betezirela bueno, lehen munduko gerra ba, sortu zela eta bueno, ia urruneko gaia da guretzat hegoaldean, azken finean hegoaldeko euskaldunak parte ez genun hartu. Eta hori nabaritu zen gainera eragin e, handia izan zuen, ekonomikoki eta barta barta, e, baina e, e, ala ere bestaldetik e, hain zuzen iparraldean nola frantxez e, estaduan barnean zagon ba, eragin handia eta eragin zuzena eta nahiko tragikoa gainera ez. E, gertatzen gartatzen dana da ba mu bezala e, nahiko zera bizigarrela bi astatu desbernietan eta neurri hondi baten bizkar emanda eta egoaldean ez da ezaguna ku kontzientzia genuekan gai onetaz ba, kanta historiko bat egolako morpura patri gorkakenarrek kantatzen zuela aspaldian eta hori hor zegon noizteko konstantzia baina ezagutza ez eta ordun pentsatu genun orain 100 e, urte betetzen zirela Iparralde, koei, eskatzea guk baino gehi beraiek egitea ba, bere lekukotza bere, bere lana ez eta Michelekin hitz egin genun Eneko Bidegainarekin hitz egin genun Eneko Bidegainak egin du tesis doktorala horri buruz zi bat argitaratu eta pentsatu genuen ba bueno, beraiek egin ziteke la... Ba, gure asmoa izan da divulgazio lana batez ere, ez? Hori izan da helburua, ez? Badakigu bestelako lanak egiten direla Sakonago, Zabalago eta bar, baina gutxien ez, ba, gizartean, gizarteratu, ez? E, zabaldu eta hori, ez? Ta ordun eskatu genien, hainbat lagunei, Cipriar Berbide, Luciana Chezarreta, Aian de Socarrose eta olakoek ba, idaz, idazteko, ez? Baina eh, azken finean, bueno, eh, Michel Mendiburuk elkarte eh, El hor, osea, eh, Lapurdin 1609ko eh, elkartekoak, ba, bera sent zigun, beraiek zeukatela nahiko landuta eta egingo zigutela, batez ere eh, tokiko lana, eh, sa La, kanpoko lana esaten daite per eta hori. Eta gerorenako bide gainak lan teorikoa, datuak, dato objektiboak eta hori, ez? Eta bi lan horiek dira aldizkari honen ardatza. Horri esan daite. Bestelako gaiak dira familiko eh, memoria eta holako, holako ba lantxo ba, ba personalagoak, ez? Baina bueno, e, sakoneko lanak bi hauek egiten dituzte. Neko bidai gain eta misemendi mi diburu. Badu asmo didaktikoa, baina anala ere irakurt erresa da. Aldizkari dibulgatiboa da, batez ere oso arina da, oso entretenigarriaz ez nuke esango ze gaia borditza da, eh? Oso lan arina, e, komunikatzeko erresa, hori bai. E, aldizkari bat da, azken finean, ez? Baina, bueno, nire duz ez lan oso oso interesantea. Ta ez da bakarri gara jartakoak eroztik gertaturikoaren pista batzu ere ematen dira. E, bai, ze alde batetik hor dago gertatutakoa, baina baita ere valoratzen dugu ondoren eramandiren memoria politika ze eragina izan duten eta baita ere ze, osea, presentzia gure artean, eh, Morpur la Patri kanpaina hori, mesa, omenaldiak, monumentuak eta abar, eta, eta baita ere nola funtzionatzen dute. Ez askotan ez dakigu valoratzen ze eragina daukan olako politika gure kontzientzian, gure gizartean, ez? Eta azken binenaren esan dagoena, Bizkar eramanda bizia, horregatik neurri hondibaten, hori da, ez? Hoi.